La radio limitada Veïna Uranta Bulls Cissativa. Des del districte de Sant Andreu de Palomar, Radio Trinitat de Penya. Francesc, Sayou, Frances, La primera emissora local de osonoturni música Electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. Radio limitada Veïna Uranta Bulls Cissativa. Uns mil milions de persones seguiran vivint sota el llindar de la pobresa extrema al 2015 tot i els esforços dels països per erradicar-ho, segons els càlculs del Banc Mundial i l'ONU. La directora global del Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament, Helen Clark, i el director gerent del Banc Mundial, Bamun Moy Eldin, han revelat la dada del primer dia de la Conferència d'Avolució d'Objectius de Desenvolupament del Mileni, la ODM, que acull fins demà la capital colombiana. Aquesta estimació revisa l'alça el càlcul que va fer el BM al 2011, quan va preveure que un total de 883 milions de persones viurien a menys 10,25 dòlars al dia al 2015. La xifra no suposa, segons el directiu, un fracàs del compliment del primer dels ODM, que és la reducció a la meitat dels nivells de progresa extrema que hi havia el 1990, ja que aquest objectiu es va complir el 2010, 5 anys abans de la data límit que s'havia fixat. La previsió de la pobresa extrema pel 2015 suposa un repte per la humanitat a partir d'aquell any, sobretot pels estats fràgils o postconflicte, que requereixen d'ara endavant que hi hagi més compromís per part dels governs, la societat civil i el sector privat. Clar que ha destacat el paper que ja han jugat els països de l'Àsia Oriental per aconseguir l'objectiu, en concret la Xina, que ha elevat les mitjanes mundials al fer sortir de l'extrema pobresa 660 milions de persones. El gegant asiàtic va reduir a la meitat el supercentatge d'extrema pobresa entre el 2002 i el 2008, que va passar de 363 milions de persones a 173 milions. Clark també ha ressaltat l'increïble procés de l'Amèrica Llatina per sortir de la pobresa durant l'última dècada, després d'haver estat el continent més desigual del món, esforços destacats en els casos del Brasil i Mèxic. Els ODM van, van néixer de la declaració del mil·lenni de l'any 2000, fruit d'un consens entre la comunitat internacional dels 8 punts principals per garantir el desenvolupament humà a tot el món. Aquests són l'eradicació de la pobresa extrema i la fam, aconseguir l'ensenyament primari i elemental, promoure la igualtat de gènere i l'apoderament de la dona, reduir la mortalitat dels nens de menys de 5 anys i millorar la salut materna. També són un, un objectiu combatre el, el, el virus del Sida, el paludisme i altres malalties, gar, garantir la sostenibilitat del medi ambient i fomentar una aliança mundial per al desenvolupament. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FIM, això és tot un poble que us parla d'acompanya acompanya Ivan Ivan Ricardo Malabé i Jordi Garzocia? Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 Els dimecres de 10 i mitja a 12 al centre cívic de Bon Pastor. L'activitat gratuïta i les passes són limitades. Comença el mes de març. Per què la fem? Doncs per millorar el coneixement del cos, per estar ben informats sobre la nostra salut, per evitar situacions de solitud i aïllament, per saber què cal fer en cas de malestar i per conèixer els recursos del nostre barri. I què fem? Talles pràctics, setmanals xerrades amb professionals sanitaris i col·loquis. On puc informar-me i inscriure'm? Doncs al centre cívic de Bonpastor, a la plaça de Robert Gerard, número 3, al telèfon 93 314 7947, o enviant un fax al 93 278 3085. També podeu enviar un e-mail a ccbonpastor arroba des de les 3 de la tarda fins a les 6 i mitja de la tarda. Doncs i tot va bé, aquest serà un dels temes que encapçalarà el nostre programa d'avui. Ara parlem dels vehicles amb dos ocupants que podran circular des del, des del mes de març pel carril Busbau de la C58. El Departament del Territori i Sostenibilitat ha decidit modificar les condicions d'ús del carril Busbau de la carretera C58 donat al baix volum de trànsit que registra i permetrà que per ell puguin circular vehicles amb només dos ocupants. El conseller Santibila ha justificat els canvis dient que s'ha demostrat que aquesta infraestructura tenia molta ideologia i poca pràctica. Abans d'una compareixença al Parlament, ha confirmat que a causa del baix volum de trànsit d'aquest carril permetrà que ja d'aquí un mes o mes i mig s'hi doncs, puguin circular vehicles amb només dos ocupants en lloc dels tres inicialment revistos. Vila ha recordat que aquest carril va costar 81 milions d'euros, ha més que el seu departament no està content amb el seu rendiment i ha comentat per sentit comú que s'havia de revisar amb urgència a fer d'opidimitzar el seu ús. La Generalitat va posar en servei aquest carril segregat el 29 d'octubre amb l'objectiu de descongestionar la C58. La via coneix Barcelona amb el Vallès Occidental i que és una de les més transitades de Catalunya amb més de 150.000 vehicles diaris. La previsió inicial era d'uns 7.500 vehicles diaris utilitzessin aquest carril, que està reservat per autobusos i taxis, motocicletes i cotxes que portin almenys 3 passatgers, així com per vehicles ecològics. No obstant, el vial no ha arribat a complir amb les expectatives d'ús, ja que cada dia hi circulen menys 2.000 vehicles, gairebé una quarta par de la cifra de vista. Després de constatar que la nova infraestructura no compleix amb les expectatives previstes, la conselleria que dirigeix Santi Vila permetrà que els vehicles amb dos ocupants, conductor i acompanyant, un menys que actualment també puguin circular per aquesta via. I no ens movem del que és l'àrea de transport perquè parlem ara de les obres de la Sagrera que causen el tercer desviament de rodalies. Les obres de l'estructura de la macroestació de la Sagrera, de la seva germana molt petita, de Sant Andreu Comtal i dels llargs accessos ferroviaris i viaris de tot el corredor que arriba fins al nus de la Trinitat, no s'aturen. És tanta la magnitud de la transformació d'aquesta zona que les obres contrastades en anys anteriors i encara no realitzades per les constructores perfilan ara mateix almenys 5 extensos punts d'activitat en els gairebé 4 quilòmetres del corredor. En un d'ells, entre la Rambla de Prim i les cotxeres de TMB del Triangle Ferroviari, es realitza el tercer desviament de vies de rodolies des que va començar el macroprojecte. Per deixar passar la maquinària, Passades està desplaçant cap al nord les dues vies de la línia R1 de Badalona i Mataró. I ara parlem del carril bici, no deixem tampoc el transport, perquè circular pels carrils bici de Sant Andreu és tota una aventura. Alguns usuaris de la bicicleta es queixen de l'estat dels carrils bici de Sant Andreu. Diuen que la majoria són massa curts, no tenen continuïtat, estan mal senyalitzats i estan molt degradats. L'Ajuntament millorarà una vintena a tota la ciutat els propers anys i implantarà mesures per disminuir la sinistralitat en les cruïlles més conflictives. Tot i això, no preveu fer cap actuació d'aquest tipus a Sant Andreu. En canvi, el consistori sí que habilitarà un carril bici nou d'aquí a dos anys. Serà a l'eix comprès entre els carrers de Felip II i Bac de Roda. Per passejar, córrer o fins i tot per arrossegar el carret d'anar a comprar, el carril bici del passeig de Torres i Baixes serveix per tot. Els, els ciclistes diuen que la vorera és prou ampla, però el problema, expliquen, és que el carril no està prou ben senyalitzat. En pitjors condicions es troba el carril del carrer Gran de Sant Andreu. És un dels més antics i no consta el mapa de la xarxa de carrils bici de la, de la ciutat. El del carrer de Sant Adrià és el més nou i també el més curt. Fa només 50 metres i no té continuïtat i aquesta altra de l'Avinguda Meridiana és el més llarg, però la convivència entre vianants i ciclistes hi és complicada. De moment, l'Ajuntament no té previst millorar cap dels carrils bici que ja funcionen al districte, tot i que no descarta si sí cal fer-hi alguna actuació concreta en funció del pressupost. A més, els propers mesos el consistori iniciarà un procés de debat per elaborar el pla de foment de la bici. Això hauria de millorar la convivència entre ciclistes i vianants. Fins llavors, alguns usuaris ja donen idees de com millorar els carrils bici. I ara parlem d'esports, parlem del Sant Andreu, perquè dijous tenim una cita d'aquelles importants. El Tenerife B serà el rival dels Sant Andreu a les semifinals de la Copa Federació. El sorteig s'ha celebrat a la seu de la Real Federació i ha creuat els camins d'Andreuengs Andre, i Canaris en aquesta competició. L'anada es disputarà aquest dijous a les 8 i mitja de la tarda al Narcís Sala mentre que la tornada serà de nou fora de casa el 20 o 21 de març a Tenerife. El Tenerife B és actualment equip del grup 12 de tercera divisió on ocupa l'11 lloc amb 37 punts. Els iengs van donar sorpresa, la sorpresa dimecres eliminant a domicili un dels grans favorits per aquesta copa. El Cartagena, líder del grup de segona B. Després del 0-0 de la nada, els murcians guanyaven 3-1 en el minut 54 però els tinerfenys no es van rendir i van aconseguir la classificació empatant a 3. Anteriorment, avui d'ens de final, els Canaris van eliminar un altre equip de forma de superior categoria, el Font que es troba lluitant per un lloc al play-off de Sens a segona a. I és que el Tenerife B ha exhibit un gran nivell de les dues rondes que ha disputat aquesta competició. A diferència del Sant Andreu, que ja n'ha superat quatre, els Insulars només n'han hagut de jugar dues. Coses que passen a la Copa Confederació. Doncs sí. I haurem d'estar pendents, doncs, aquest dijous, de com realitzar aquest partit d'anada que enfrontarà el Sant Andreu a casa al Narcissala davant del Tenerifebé perquè aquest eh, precisament aquest encontre és el que permetrà o no arribar a la final al Sant Andreu Molt bé, doncs nosaltres, nosaltres d'aquesta manera que comencem el nostre programa d'avui i ara el que farem serà una petita pausa escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació Fins ara! Si no perdo la consciència, seguiré pensant en tu. Ja em dic un a la punta d'un pal. Senyores en paraigües que em diuen, la que tal? Ja un home a carrers d'algun Déu superior. Amb dues pernes i nas de catró. I un ja vingut de tranquils, no ho digués a ningú. Aquell llum d'aquesta terra que és tan record. amb un espall Porta una perruca que li cau fent el porró i encara se'n recorda dels tres dies de cavall He vist un arbator d'anyuners de tots colors i un colom solitari brillant amb un anís. Hi ha dies deliciosos que ve de recordar. Anem fins a la Rambla a fer de pastís. Anem, avui?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 a l'espai semanal de reportatges i entrevistes. El meu nom és Lai Enric i avui des de Radio Trinitat Vella entrevistarem a l'Eva Terrent tècnica del districte de Sant Andreu especialitzada en persones amb discapacitat. Amb ella parlarem dels alumnes de l'Escola d'Educació Especial Pont del Dragó, que aviat començaran a fer pràctiques en empreses de Sant Andreu gràcies a un conveni que es va signar el passat 25 de novembre eh, amb, amb la regidora del districte de Sant Andreu, Gemma Montbrú, i la regidora d'Educació i vicepresidenta del Consorci d'Educació de Barcelona, la Montserrat Ballarín. Però en primer lloc, bon dia, Eva. Hola, bon dia, Laia. Uh, per situar-nos, explique'ns una mica què és concretament el, el Centre de, del Pont del Dragó i quins són els serveis que ofereixen els, els seus alumnes. Doncs el Centre del Pont del Dragó és un, un equipament escolar especialitzat amb eh, per, persones que tenen eh, greus dificultats de, de mobilitat, i que estan afectades i que també, bueno, eh, si no recordo malament, hi ha alguna persona invident o que té una baixa visió i doncs, el que fan a l'Escola del Pont del Dragó és formar-los prioritàriament amb dues passants, la, la, la formació eh, administrativa o la d'Arts Gràfiques, amb la qual cosa doncs, eh, tots els que estan en allà fent el curs eh, bé, doncs, eh, tenien la necessitat després de poder fer, realitzar les pràctiques i a demanda de, del directiu i del Jordi Escoín, que és el director de l'escola, i de la Carmen Garcia, que és la cap d'estudis, doncs eh, ja fa uns quan, un quant temps, uns quants mesos, ven començar a mm, lligar aquest tema. I finalment s'ha doncs, portat a, a assignatura i a partir d'ara doncs, ja comencem a posar-nos les piles per... ...poguer d'una resposta amb, aquestes, amb aquests alumnes eh, en general... ...de que puguin fer les pràctiques aquí en el nostre territori. I aleshores, eh, diguéssim, quines són les avantatges... ...i els beneficis concrets per, per aquests alumnes... No, arran de la signatura d'aquest conveni? Mm -hmm. Doncs eh, avantatges que, bé, Barcelona cada vegada... ...s'està fent més accessible a tota la ciutadania... I això vol dir que aquestes persones que, que tenen dificultats de mobilitat, doncs eh, per ells significa molt poder fer les pràctiques amb una entitat, sigui municipal o sigui privada, eh, i per, per l'altra part, sensibilitzar a la resta de la ciutadania de que aquestes persones que poden tenir unes discapacitats determinades, però que també tenen altres capacitats, com tothom. Perquè aquestes pràctiques, eh, com, com són exactament? Quina és la seva durada i com, com es desenvoluparan? Doncs han de fer un total de 150 hores. Llavors, eh, com les persones totes les persones eh, tenim uns ritmes, doncs ells també també ho tenen. Eh, una vegada, i si fet les 150 hores, doncs cap problema. Vull dir que per cada, per cada alumne, eh, en conveni i en i en col·laboració amb l'entitat acollidora, doncs es programarà i es definirà quantes hores es faran diàriament, setmanalment, etc etc. El que és molt important és que l'entitat, el Pont del Dragó, l'escola, eh, posarà uns monitors, eh, tutors, perquè el... el el temps d'aprenentatge d'aquestes persones doncs, no sigui una càrrega per les que són les acollidores, sinó que tot el contrari, vull dir que... Mm, es, es facilitarà al màxim la integració de l'alumne a sí, l'empresa. No? Sí, sí. Perquè hi ha precedents a Sant Andreu d'altres convenis com aquest? Que jo sapiga no. No, però des de l'Ajuntament del Districte teniu, suposo que teniu en perspectiva seguir elaborant convenis en aquesta línia, no? I tant, home. Penso que Sant Andreu ha estat sempre capdavanter amb moltes coses i amb aquestes doncs, també ho tenia, ho tenia que ser. Molt bé, doncs abans de, de passar per la... de, diguéssim, de... D'altres activitats que, que feu-u en, en el camp de diguéssim aplicat a activitats que es puguin fer i aplicades a, a persones amb, amb discapacitat. Uh, vols afegir alguna cosa uh, sobre sí. el tema aquest del conveni. Bé, del conveni, doncs, que, que intueixo que serà tot un èxit, que podrem, possiblement, parlar, parlem d'entre 10-12 persones que podran fer les pràctiques eh, i que bé, que, que per ells és eh, molt important poder-les fer i eh, doncs això, consciència a la ciutadania que, que tots hem de, hem de posar el nostre granet de sorra. Bueno, des d'aquí, des de Radio Trinitat Vella, també esperem que sigui un èxit. Uh, bueno, com dèiem, parlem seguim parlant d'altres activitats que s'han fet en, en aquest sector, diguéssim. Uh, sé que el passat dia 1 de, de desembre hi va haver un col·loqui i una i visualització d'un com m'ho has dit, el factor sensible, no? Un DVD, Un DVD de... que es diu el factor sensible. Què és exactament? És, doncs mira, uh, com estem, uh, avui precisament és el Dia de les és el Dia Internacional de les Persones en Discapacitat, amb la qual cosa portem la setmana passada i el que serà tota aquesta setmana des de l'Institut Municipal i des dels de diferents territoris o districtes de Barcelona fent molts actes. El dia 1 es va fer aquest, el factor sensible, que parla de les 5 eh, discapacitats eh, més, més fortes com viuen les persones afectades i com se senten a vegades rebutjades per la societat. No? Eh, és molt interessant i us convido que, eh, si properament tornem a fer-ho, que, que vingueu perquè realment és molt interessant. Doncs ho tindrem mm. en compte. Gràcies. Ah, sé també que el dimecres, el, aquest dimecres passat, es va inaugurar una exposició uh -huh. eh, que commemorava el bicentenari de, del Braille no? Ah, exacte, el Pati Llimona. També eh, esteu tots convidats a passar-hi. Dura fins al dia 24 de desembre. I amb la qual doncs, estan des de les... Eh una exposició de fotografies i a sota està a la descripció en braili. També teniu productes que ja s'etiqueten en braili i eh, productes també eh, per com escriure en Braili, no? des dels punçons, a... que és molt, molt, és molt curiós i molt, molt maco de, de, Home, de veure. I molt el... interessant, I no? molt interessant també, per, per, per conèixer tot sí, un sí. món que més desconegut per, per, per la gran majoria de nosaltres, no? No, si no tens a prop. Uh -huh. A veure, per altra banda, avui també entre les 10 i les 12 ha tingut lloc a l'Auditori de Can Fabra una presentació uh, per part de d'un grup d'afectats que es, eh, es diuen Amputats Sant Jordi. Uh -huh. eh, Explica'ns exactament doncs mira, és, com ha estat això. Aquest estiu passat, els Amputats Sant Jordi van marxar a la ciutat de Kosovo. I llavors, allà van fer, eh, a part de que portaven material, doncs van fer la creació d'un taller per a ensenyar a la gent d'allà doncs, a reparar les, les, les pròtesis. Llavors, eh, clar, no és el mateix ser discapacitat aquí a Barcelona, tal i com tenim la ciutat, que s'ha discapacitat a, a Kosovo, que no està tan lluny, vull dir, és, és, eh, és Europa i que fa uns anys, malauradament, doncs va patir una guerra. Eh, la ciutat encara està malament i això dificulta el poder, la gent poder sortir al carrer i poder participar de la seva, de la seva vida. Llavors, han putat Sant Jordi, conscienciats d'aquest tema, doncs això, han instal·lat un taller, han, han ensenyat a la gent a fer les reparacions i m, és un tema de, també de sensibilització vers als joves vull dir que, que vinguin, que participin i que, i que tinguin aquesta sensibilitat de que, de que bé, que en un moment donat avui estem bé i m, pel motiu que sigui demà ens podem trobar doncs, que hem perdut la visió o, o que, o que ens, ens hem quedat amb una cadira de rodes Diguéssim que és com deies tu un, un, una manera de... Post... de... De, com un resum de l'activitat que van fer a Kosovo i alhora una eina de, de, de sensibilització. De sensibilització. Uh -huh. Molt bé, doncs i per últim, pel pròxim dissabte, per demà mateix, uh -huh. uh, dia 5, entre les 11 i la 1 del migdia, a la plaça Can Galta Galtacramat, Galtacramat, sí. Galtacramat uh, tindrà lloc el Joc de la Diversitat. Ah, exacte. Tot això que us he explicat del de, de, de, passi del D.O.V.D., el factor sensible, amputatge en Jordi, que, que es fa avui, i, i que es farà doncs, el joc de la diversitat tot això també entra dintre del programa de festes majors d'aquí de, de Sant Andreu amb la qual cosa doncs, demà us espero a, a la plaça aquesta de Can Galta Cremat que és el Centre Popular de Cultura i que hi haurà doncs el joc de la diversitat un món d'una entitat que es diu Ecom i que mm, és per també de sensibilització és a partir dels vuit anys vull dir que poden participar tothom i és doncs això des de fer un un minipartit de bàsquet amb cadira de rodes, a veure quines dificultats eh, té la gent a vegades per poder doncs, eh, expressar-se i si vol pintar un quadro, no? si no pot moure mans o el que sigui, doncs ho fa agafant el pincell amb la boca. Doncs es tracta d'això, de veure quines dificultats, però que igualment els resultats eh, de... són molt satisfactoris. Jo us convido a que vingueu, pares, nens, avis, i que participeu amb aquest joc. Doncs repetim per una última vegada. Eh, demà, entre les 11 i la 1, a la plaça de Can Galta Gramat. Al Centre Col de Cultura Popular. Doncs això. <ríe> Moltes gràcies. Uh, Bé, bueno, Eva, doncs fins aquí l'entrevista d'avui. Moltes gràcies per, per haver vingut i per haver estat amb nosaltres. I res, per part meva, doncs ja està. Us ha parlat lei Ian Riqui i fins la setmana que ve. Gràcies, Eva. Gràcies a vosaltres. Adéu.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 Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí després d'aquesta entrevista que hem realitzat i anem a obrir ara ja la nostra àrea de servei perquè volem parlar amb l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Andreu en concret amb el Mossos Natso Iglesias. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs avui venim a parlar de el Centre Residencial d'Acció Educativa, que és un un centre per a la prevenció de drogues eh? bueno, no exactament, és un CRAE eh? uh -huh. que són, eh, diguem-ne de protecció per als menors uh -huh. quan, bueno, estan desprotegits, doncs es porten allà i clar, tenim joves i nens petitons. Uh -huh. I eh, bueno, s'ha posat en marxa un nou pla interdepartamental on uh -huh. treballa salut, mosos, etc. Uh -huh. I volíem apropar-nos a aquest grup de joves per fer-li xerrada de prevenció de drogues. Bé. Uh -huh. Llavors, en aquestes, en aquestes xerrades, per poder fer-les, són, són molt interactives. Uh -huh. Es proposen una sèrie de, de situacions que amb el seu idioma un idioma doncs, que tothom pugui entendre que tothom uh -huh. pugui arribar i van col·laborar també molts instituts de, de Barcelona i de Madrid també uh -huh. sí? per exemple una de les situacions que diu és els que estan pensant en provar-ho sí? comencem una miqueta a fer la reflexió i doncs començaran dient per exemple doncs, diuen que s'ha de provar tot sí? uh -huh. un exemple Uh, està bo, això mola mm -hmm. sí? uh, però una vegada no passa res uh, t'agradarà el solidó, ja ho veuràs sí. llavors clar, a partir d'aquí els joves han de començar a dir doncs, uh, què opinen, etc mm -hmm. i una de les situacions que es poden trobar és que doncs, tens un amic que vol provar les drogues mm -hmm. sí? un altre, un company de classe t'ha dit que ahir li van oferir una pastilla uh, penses que si li agrada pot anar més molt poques persones, quan ho proven, pensen en, en els problemes que donen les drogues. Malgrat que tinguin molta informació, són més fortes les ganes de provar-ho. Mm -hmm. ah, clar, a partir d'aquí s'ha de desenvolupat tota una sèrie de... Uh, cadascú ha de donar les seves idees i moltes de les que donen és, doncs, bé, bueno, escolta'm, potser no necessiten les drogues per passar-ho bé. Mm -hmm. Clar, i si no surten aquestes idees, hem de ser nosaltres les que ho traiem i uh, començar a fer-lo reflexionar. Uh, abans dit, doncs, s'ha de provar tot, doncs, dir nosaltres, no és necessari provar-ho tot. No seràs millor per consumir. Mm, recordar coses divertides que heu fet junts sense les drogues, perquè moltes vegades és el que passa, que uh, comences a fer coses divertides, com sortir de festa amb mm. drogues, i quan ja no les tens, ja no t'ho passes bé. Yeah. Sí? Sí, sí, doncs, recordar aquests moments... O sigui, aquest centre seria una mica per desmitificar el que, el que, podria, el que podria ser el consum de drogues. Eh, aquesta xerrada uh -huh. seria per intentar prevenir que la gent jove doncs, que viu en aquestes cases, que són com unes cases d'acollida, que són de protecció, que consumís. Clar, uh -huh. Si ho veuen dels grans, que tenen potser 14 o 15 anys, tenim nens que viuen allà amb 3-4 anys, uh -huh. i van creixent. Llavors, clar, si podem evitar que ho vegin, clar. potser traiem problemes. No? Uh -huh. Doncs sí. Una altra situació que, que es comenta és, doncs, els que es deixen portar. Uh -huh. O sigui, anem pujant. O sigui, vull provar els que es deixen portar i així nem jugant una miqueta a, a fer-lo reflexionar. Uh, un de... Uh, dels que... Els podrien deixar portar Són els que per exemple Podrien dir mai sabem com pensa sí? Opina igual que l'últim que ha parlat o sigui, Potser és aquell que No en té massa Personalitat I que es, es deixa portar Les situacions que es poden donar és Creus que tens una amiga Que és molt influenci, influenciable és Tens un company de classe Que mai pren la iniciativa Sempre està ahí acoplat al grup Sense dir res Uh -huh. eh, les idees, doncs què faríeu? Doncs, a respecte a les drogues, doncs parlaríem amb ell li prestaríem atenció eh, potser eh, ajudar-li a tenir més confiança en si mateix uh -huh. escoltar-li quan comenti les seves coses demanar la seva opinió i comentar-li que ens importa el que pensa dir-li que a nosaltres ens ha agradat veure-li content però estar bé i que sigui ell mateix Exacte. és reforçar la seva, la seva autoestima Per evitar que, que vulgui Prendre, prendre drogues mm -hmm. L'altra situació Que també es pot donar doncs, els Que es passen de tant en tant mm. sí, Amb sí. l'alcohol, amb drogues doncs, Ostres, per exemple ostres, una, altra, una altra vegada Borratxo, no saps beure mm. sí? Sempre es passa I acaba fastidiant la festa Que sol mm -hmm. passar Sí mm -hmm. Sí, sobretot aquestes preguntes o aquest centre aniria més cap als adolescents, no? Sí, sí, sí, 13, 16 anys mm. sí. Les situacions que, que es pot donar, per exemple, a aquestes festes eh, sempre hi ha persones que, malgrat que, que no consumin 100 eh, cada vegada que ho fan mm. sembla que no puguin parar la seva manera de consumir és ràpida termina una copa, per exemple, i comencen amb, amb una altra, és fàcil que al cap d'unes hores es trobin malament o diguin i facin coses que puguin comportar una sèrie de problemes. Ah. Allò del no saps beure. Sí. Eh, què farien? Doncs els joves van comentar que el que farien seria dir-li clarament que, que pari, que en un grup uh -huh. millor que li diguin varis Si la festa és en casa d'algun noi o noia del grup, és més fàcil eh, amagar l'alcohol si sí, veieu que algú està passant. Uh -huh. Com veieu, són, és que són coses que els joves mateixos que van estar 590 i pico alumnes que van, van fer aquest recull d'idees i de situacions uh -huh. i possibles solucions. Ah, o, sigui, aquests, uh, o sigui, aquests papers que tenim aquí són fets pels mateixos alumnes. Sí, sí van col·laborar uh -huh. tots i, i bueno, entre diverses institucions es va, es va portar a terme aquest... Uh -huh. Uh, els remeis caser, uh, caseros no, no funcionen sempre, allò no. del cafè amb sal i coses d'aquestes, doncs bueno. És millor trucar al servei metge i, si no veieu que millora, doncs demanar l'ajuda a adult. Uh -huh. No deixar-lo sol, buscar que algú ens ajudi i si pot ser de la família millor. Uh, parlar el dia següent per tal que accepti l'ajuda dels amics quan vegi que comença a passar-se. I si se li ha de dir, escolta, quan comences ja amb aquestes tonteries, potser hauríem de parar i, mm. i començar, començar a marxar. Clar, són coses que cal tenir en compte per, sobretot la gent d'aquesta edat, no? o sigui, mm -hmm. que sapiguen que, que hi ha un, un, un límit on poden arribar i que... I que poden, i que poden doncs, en, en el cas de, de no respectar aquest límit, arribar a situacions greus. No, és que es poden ficar en problemes amb ells i a la resta d'amics. Uh -huh. Perquè només que hi hagi una baralla al pis o a la festa on estiguin, estan tots involucrats. Uh -huh. Clar, són problemes. Però bueno, perquè no, no. això, de, això de, que, de que les drogues... Eh, per consum per consum propi eh, no pot portar eh, a un delicte? Això? No, això és... Eh, eh, vale. consum, eh, consum propi el consum propi és la diferència entre una infracció administrativa que el consum mm -hmm. propi són 300 euros de denúncia de 300 fins a 30.000 i la infracció, infracció penal que seria la detenció, que seria el consumir el, el traficar o promoure, afavorir, etc. la droga però portar droga a sobre, al carrer, a la via pública, transport públics, etc., a un local, són 300 euros de denúncia. No, no. Tornant al fil aquest de les xerrades, heu vist que bueno, això de la, la mitificació de la festa nocturna, no? que ja en tots els adolescents ha augmentat el número de joves que, que, que, consumeixen. que no, consumeixen i que necessiten no? aquestes, aquestes xerrades i... Bueno, en aquestes xarxes portem molt de temps fent-les. Ara sí que és veritat que aquest tipus de comunitat educativa eh, estem començant, però clar, aquests joves també van als centres educatius del nostre districte. O sigui que ja han rebut aquesta, vale. tota informació. aquesta informació. Però clar, eh, sí que és veritat que en segons quins centres hi ha consum i mm. el que es vol és prevenir-ho. Mm. O sigui que, bueno, hi ha feina. doncs. Sí. Mm. Sí. I, aquest, I aquesta informació, on doncs la podem aconseguir? Doncs mira, em sembla que hi ha una pàgina web, correcta, que és ceps.e.telefònica.net ceps, e, i si ens fiquem a la pàgina web de salut, doncs mm -hmm. també... O sigui, ha estat financiat pel Ministeri, pel Ministeri de Sanitat i Política Social. Molt. Mm -hmm. O sigui que tota la informació la, podrem, la podríem trobar allà. D'acord, doncs si hi ha algun jove o alguna jove que es trobi en una situació d'aquest tipus doncs evidentment doncs, que recorri a la gent gran primer Sisplau i després, doncs, aquesta informació que, que es poden trobar en aquesta web o, en tot cas, els Mossos d'Esquadra, que també els poden ajudar. No? O a salut, o als professors. Mm -hmm. okay. Molt bé, doncs, Nacho Iglesias, moltíssimes gràcies per acostar-te avui a els nostres micròfons. De, hem de dir que el Nacho pertany a l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos de Sant Andreu i, doncs, que cada 15 dies doncs tenim una xerrada per, per, doncs, per parlar de diferents temes que que es poden o que es, poden, o, o que es donen al, al, als nostres barris, als nostres districte. I mira que passen ràpid eh, els 15 dies. <ríe> <ríe> Molt bé. Doncs ens retrobem en una altra ocasió. Vinga. Gràcies. Adéu, bona tarda. Molt bé, doncs nosaltres ara el que fem és una petita pausa i tornem tot seguit.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us vam avançar ahir, doncs ja s'ha posat en marxa la desena edició del set de teatre. I va parlar-nos tenim doncs, l'altra banda a una de les responsables de que aquest set de teatre funcioni, que pertany a la Jarra Azul i es diu Marina. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ja fa 10 anys no?, que va començar aquesta aventura de, del set de teatre. Sí, sí, exacte. Aquest any estem d'aniversari perquè celebrem els 10 anys uh -huh. d'aquest projecte que vam començar fa tant de temps, sembla, uh -huh. que a la vegada sembla que faci tan poc i, i, i realment bueno, funciona i aquí i aquí estem un any més. I què és el que poden aprendre la gent a través del set de teatre? El set de teatre té l'objectiu, com si diguéssim, d'apropar el teatre a, a tota la gent que vulgui. Llavors nosaltres el que intentem és cada any oferir tres tallers diferents uh -huh. relacionats amb les arts escèniques Uh -huh. Aquest any, per exemple, eh, estem fent un taller de maquillatge, un taller de xanques i un taller d'eines de, per a actors, consistent en saber fer, com si diguéssim, piruetes i malabars amb objectes quotidiens uh -huh. que ens podem trobar a l'escena. És a dir, tres tallers que po poden participar tots els veïns i veïnes interessats en el teatre, no? Sí, exacte, són oberts a tothom, no fa falta que tinguis un coneixement previ de la matèria, de fet, eh, el l'alt nivell s'adapta al grup, com si diguéssim, que en, en què ens trobem amb, quan comencem al taller. Uh -huh. A més, aquest any és important perquè amb aquesta, amb aquesta celebració, amb aquest aniversari, el que oferiu són dos tallers al preu d'un. Exacte, aprofitant que estem d'aniversari, que les coses estan com estan, doncs hem, hem pensat que estaria molt bé que fessim un dos per un i tota la gent que s'ha apuntat ja en altres edicions, a algun taller, Uh -huh. doncs eh, té la possibilitat d'aquest any pagar-ne un i fer-ne dos uh -huh. i parlant del taller A per exemple, des de les altures tècniques de les xanques, aquest va començar ahir no precisament? Sí, perquè aquest és el taller que fem entre setmana, per adults fem un taller entre setmana, uh -huh. aquest any és el de les xanques i un i dos tallers al cap de setmana uh -huh. llavors el de les xanques vam començar ahir amb la Berta i ja, ja, ja vam estar practicant i ja van sortir muntats a les xanques els, els que el feien uh -huh. Llavors hem de dir que el taller B i el taller C són els que es realitzen en cap de setmana. Exacte, els que tenim al cap de setmana són el de maquillatge per adults i el d'eines per actors, uh -huh. que es fan a un al centre cívic Bon Pastor i l'altre a Can Fabra. Mm. A més és important que una, la gent s'apunti als tallers perquè a més pot entrar espectacles totalment gratuïts que també es realitzen Exacte. des de la Jarrasul. Amb el de la matrícula sempre oferim l'entrada a dos espectacles. Un d'ells, com que cau justament en el divendres 8 de març, uh -huh. és l'espectacle 3 2, 1, 0, uh -huh. relacionat amb, amb la figura de la dona, i l'altre és un espectacle que es fa a la Nau Ivanov, que també col·labora amb aquest projecte, que es diu Invisibles, i és el, la funció que es fa el diumenge a la tarda. Uh -huh. I què és el que han de tenir la gent per, per, per apuntar-se a, a aquests tallers? Mira, ens pot enviar un mail a infoventiladorcultural.com o bé trucar-nos en el telèfon que surta a la gotlleta uh -huh. per reservar plaça Però han de tenir algun tipus de preparació o, o és obert? No, no, són tallers que es pot apuntar a qualsevol persona llavors en funció de la gent que s'hagi apuntat aquell del taller serà, serà diferent depenent uh -huh. de la gent en què ens trobem llavors pot ser gent que ja tingui coneixement de, de maquillatge o del que sigui o pot ser gent que vingui de zero Mhm uh -huh. Clar, perquè potser això de les xanques, la tècnica de les xanques, és una mica complicat, no? Bé, bueno, tota la gent que va venir ahir no, no s'havia pujat mai en unes xanques, vull dir que vam començar des de zero amb, amb els alumnes i, i al final del taller ja havien pujat tots a les xanques, o sigui que ja, ja està fet també per això perquè la gent que no en tingui ni idea, doncs, doncs precisament aprengui uh -huh. la, les tècniques que, que oferim aquí. D'acord, doncs des d'aquí, des dels micròfons de Ràdio Trinitat Vell a convidar els nostres oients doncs, a que participin en aquests tres tallers que de ben segur, doncs, algun els farà més gràcia que d'altre, no? Exacte, si poden, són tres cada any perquè la gent pugui matricular-se el que més li agrada. I després dir que podran optar a, a poder gaudir d'aquests espectacles de, de, tant de la Jarrazú, el 3 2 i després el de la companyia Invisibles Exacte. Mm -hmm. i d'un dinar conjunt que fem el diumenge amb, amb tots els que s'han matriculat als tallers aquí al Bon Pastor. Ah, mira, molt bé. D'acord. Molt bé, doncs Marina, moltíssimes gràcies per atendre'ns la nostra trucada i esperem que aquesta desena d'edició del Set de Teatre en aquest aniversari que celebreu doncs, que sigui tot un èxit el, el, la participació. D'acord, moltes gràcies a vosaltres. D'acord, gràcies. Molt bé, doncs nosaltres el que farem ara mateix serà una pausa y torno todos aquí Dia de dotze una del migdia i de quatre a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs entram ja directament en el que és la nostra habitual agenda, els actes i les activitats que podeu realitzar als nostres barris. Això sense moure uns de, de, del vostre barri. Doncs comencem parlant del casal de barri de Congrés Indians que celebra el Dia de la Dona. El casal de barri del Congrés Indians al carrer de Manigua número 2535 us oferirà demà dimecres a les 7 i quart de la tarda un motiu per celebrar el Dia de la Dona i és que s'innamorarà la mostra d'arpilleres, Vides de Barri.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 i, en definitiva, demostrar petites històries de vida. A l'acte es comptarà amb la col·laboració de Roberta Basí, que és silena, resident a Irlanda del Nord, professora universitària dedicada a la investigació de qüestions de drets humans. També hi haurà el testimoni d'arpilleres del Congrés Indians i el de Sant Roc i la participació de la coral de l'associació Alcaliu. L'aforament doncs... és limitat i et recomana confirmar assistència a congressindians.com. congressindians.com. I per a aquella gent que us pensàveu que a la Trinitat Vella no realitzava cap acte, doncs hem de dir-vos que la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, us ofereix aquests dies una exposició sobre els drets humans. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, al carrer Galícia, número 16, us ofereix aquests dies l'exposició tenim, tenim garantits els drets humans, la lluita per drets humans des de segons de Bombay. Els drets humans es caracteritzen per ser universals, iguals, interdependents i indivisibles i no accepten cap tipus de discriminació. Resulta lògic pensar que són inherents a l'ésser humà, però la, posa... la realitat posa de manifest que aquests es... es vulneren sistemàticament cada dia, i no solament lluny de nosaltres, sinó també molt a prop, als nostres barris. Per això és necessari un compromís actiu de defensa dels drets humans per exigir entre totes i tots que siguin realment efectius i universals. Aquest any, Sonrices de Bombay ha elaborat una exposició que intenta fomentar el respecte dels drets humans. I anem a parlar de la Fabricotx perquè us ofereix microcotges i altres innovacions en el clima econòmic i social de la Barcelona dels 50. L'espai de Josep Boda de la Fabricotx al carrer Sant Adrià número 20 us ofereix un col·loqui sobre microcotges i altres innovacions en el clima econòmic i social de la Barcelona dels 50. Doncs el col·loqui es realitzarà aquest dijous a les 6 i quart i anirà a càrrec de Francesc Roca i Josep Maria Cortés. L'horari d'obertura de la Fabra és de dimarts a divendres, de 5 de la tarda a 8 o per un preu de 2 euros i dissabtes i diumenges, de 10 a 2 i de 4 i mitja a 7 i de la tarda, gratuïtament. Molt bon, i ara tornem cap a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero perquè sabies que es pot jugar escacs a la Biblioteca? Doncs si sí, la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero cada dijous us convida entre les 6 i les 7 i mitja de la tarda a jugar a escacs. Si no en saps, no t'ocupis que t'ensenyen i hem de dir que Sant Andreu ha llançat una web per revitalitzar el polígon industrial del Bon Pastor. El districte de Sant Andreu ha posat en marxa una nova web per realitzar el polígon industrial del bon Pastor l'únic polígon que es troba dins de la ciutat de Barcelona. Aquest web municipal està dins de www.bsn.cat barra que ha entrat en funcionament aquesta mateixa setmana, està dirigida a totes aquelles empreses que es vulguin instal·lar en aquest polígon i inclou tota una sèrie d'informacions d'utilitat per als interessats, com bon. informació de història del polígon, accessibilitat de la zona, empreses que estan ubicades actualment. Molt bé, doncs nosaltres d'aquesta manera arribem al final del nostre programa d'avui. Moltíssimes gràcies a l'Ivan Ibáñez i al Ricardo Malabé. Nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora. Bona tarda.